този критичен момент, война на територията на Европейския континент три години след началото и какво е влиянието във върху състоянието на духа на украинците, какви са емоционалните последици, особено след изборите в Съединените щати и след промяната в американската политика на Тръмп, как изглеждат културните и езиковите промени в Украина, при които рускоязичните хора там намаляват, украинският език става все по-разпространен, каква е ролята на хумора и сатирата за поддържане на устойчивостта. На тези въпроси отговаря Андрей Курков – един от най-плодовитите и еклектични украински писатели, руско-говорящ, в книгите си Андрей Курков обхваща различни теми, свързани с най-новата история на Украина, особено след Оранжевата революция от 2004 година. Той а, е автори на няколко трилера, някои от които почти сюрреалистични. Повечето от тях са проведени на много чужди езици, Действието се развива в годините след разпадането на Съветския съюз в повечето от тях, а последните му творби са свързани с Дневници на Украина, Дневникът на едно нашествие и последната му книга, озаглавена Нашата всекидневна война, която беше публикувана на английски язик в края на миналата година. Докато беше в Париж за представане на френското издание на книгата му, писана след пълномащабната война, която Русия започна срещу Украина точно преди три години, с Андрей Курков ни срещнаха основателите на френското независимо издание Vox Europe, Катрин Андре и Джон Пауло Акардо. Well Аз съм много притеснен, както и мнозинството украинци. Емоционално преживяхме много трудни времена от американските избори през ноември миналата година. Украинците бяха разстроени от резултатите и песимистично настроени, защото Тръмп не е човек, който е символ на добра воля, честност и справедливост. Украинците мислят, че всъщност Тръмп ще изостави Украина. А сега, след приятелския разговор на Тръмп по телефона с Путин от 13 февруари, това стана знак за ново отчаяние. Защото този разговор звучеше по-скоро като разговор между двама бизнес партньори, отколкото като разговор между ръководителя на световната демокрация и ръководителя на страната, която е агресор и авторитарна държава. Какво е усещането в Украина сега сред украинците за този нов развой на събитията и това ново отношение на Съединените Штати, страната, която украинците може би смятаха за свой основен съюзник? Well, uh, uh, uh, ами, на първо място, това е разочарование America, и разбирането, actually, uh, че Америка е много различна от 20 януари и Украина ще трябва да предефинира upset. отношението I mean, си към днешна Америка. Без да нарича Америка враг или да бъде агресивно разстроена. Това е нова реалност. Тръмп е бизнесмен. САЩ се опита да накара Зеленски да подпише по време на Мюнхенската конференция бизнес договор, според който на практика Украина трябваше да даде 50% от всички ресурси, с които разполага, на Америка, като отплата за дадената до сега помощ или за някаква защита в бъдеще. Но в този договор нямаше никакви гаранции за сигурност. Нямаше и обещания за нова военна помощ. Имаше само искане за споделяне на минералните ресурси, предкоземните метали и други неща. А тогава, къде виждат украинците Европа? Дали Европейския съюз все още има значение, според украинския писател Андрей Курков, когато говорим за сигурността и бъдещето възстановяване на Украина или не мисля, че всъщност Европа, Европейският съюз, остава единственият голям партньор на Украина в тази война. Но в същото време Европа изглежда по-слаба след Мюнхен, след речта на Джей Диванс, която той всъщност постави под въпрос способността на Европа да бъде силна и демократична и насърчи крайно десни политически възгледи и партии. Затова смятам, че Европа трябва да осмисли случилото се в Мюнхен, да се вземе в ръце и да реши как да разработи нова стратегия, знаеки, че Америка вече може и да не помага. Какво е влиянието на руското нашествие върху изграждането на украинската национална идентичност? Като нападна Украина, Путин всъщност помогна да се промени украинската идентичност и да се консолидира нацията. Защото изведнъж всички разбраха, че имаме един враг. Този враг иска да унищожи украинската независимост и украинската идентичност и ние трябва да се обединим. И тази консолидация всъщност продължи ефективно повече от година в началото на пълномаштабното нахлуване. Днес украинското общество е по-малко консолидирано но идентичността все още е на лице и всички разбират какво означава да си украинец. Също и в Европа, много хора започват да разбират разликата между руснаците и украинците. А това е историческа разлика, но и разлика в менталитета. Руснаците са колективни хора, които са свикнали с монархията, с един човек, с един вид контрол. Искам да кажа, че Съветският съюз беше същата руска империя, в която вместо цар, имахме генерални секретари, които бяха преизбирани, докато не умрат, с изключение на един човек, Никита Хрущов, който беше уволнен и наказан за възстанието си срещу сталинизма. Но днешната Русия също е империя, империята на Путин, който вече 23 години е на власт и който ще остане на власт, докато е жив. Украинците никога не са приемали този вид политически контрол от страна на един човек, една група, една партия. Ето защо вече имаме президент номер 6 докато Русия все още е с Путин начело. Украинците са индивидуалисти, защото никога не са имали кралско семейство. Те са управлявали територията си през 17 век, като са избирали ръководител на територията. Те са били анархисти от самото начало, защото всеки е смятал, че има глас и всеки може да влияе на политиката. Най-доброто доказателство за този индивидуалистичен менталитет е наличието на повече от 400 политически партии, регистрирани в министерството. На правосъдието на Украина. Защото всеки, който иска да се занимава с политика в Украина, създава своя нова партия, вместо да се присъединява към вече съществуващи партии. Това е една от причините, поради които Русия нападна Украина. Защото, украинците дават лош пример на руснаците, а Путин иска да държи руснаците под контрол и успява да го направи. Недоволните от Путин бяха гонени извън страната, бяха изхвърляни от прозорците или пращани в каторга. Останалите вярват на Путин, че са по-морални и по-добри от всички останали и че трябва да завладеят Украина, защото някога е била част от Руската империя, с кратко прекъсване в началото на 20-ти... Попитах украинския писател Андрей Курков дали украинската страна полага усилия за да информира хората от окупираните територии и да ги интегрира в украинската информационна среда. За съжаление, това е невъзможно. Дари ви казал, че сме в още по-лоша ситуация, когато хора от окупираните територии са вече вътрешно разселени в останалата част от Украина, са били подпомагани от държавата и различни програми за определен период от време, но в крайна сметка не са получавали достатъчно трайна и дългосрочна помощ и са се върнали обратно от домовете си в окупираните територии. Тогава те губят контакт, защото, даже на някои места в окупираните територии, които не са далеч от фронтовата Линия, да могат да слушат украинско радио или да видят украинска телевизия. На повечето места не е така. Като цяло, окупираните територии в източна Украина са изцяло под контрола на Русия, а руснаците промиват мозъци. Всъщност, в окупираните територии училищата работят по руска програма, а патриотичното възпитание играе важна роля. Учителите разказват и учат украинските деца как да мразят Киев, как да мразят независима Украина, и в тази ситуация, за съжаление, не може да се направи много от украинското правителство или украинските неправителствени организации. Знаем, че в Украина се говорят много езици, най-често украински и руски, но също унгарски, полски, български. Как войната ще се отрази върху многоезичието и по-специално върху руски език и култура е следващият въпрос към Андрей Курков, който сам е от рускоязично семейство и дълго време пише единствено на руски. In много of от русскоговорящите бяха убити в Донбас, в Донбас от руските ракети Russian и дронове. Подобно на е Мариупола, like там беше Mar Mar убито Mar Mar много гражданско population. население. Така че броят на говорящите на руски след тази война вероятно ще бъде два, три пъти по-малък, отколкото преди Ukraine, войната. Младото поколение украинци, I mean, които са от семейства, говорещи на руски, преминаха на украински, защото Руският език стана, в мислите на много украинци, езикът на врага. И въпреки, че все още има градове, големи градове като Одеса, Харков, Днепър, където мнозинството все още говори руски, но говоря най-вече за средното и по възрастното поколение украинци. <тараз> <пирали> Също така за писателите и поетите, които пишат на руски не е много лесно, защото те се чувстват маргинализирани. Книжарниците не искат да продават книги на руски език, дори и да са издадени в Украина, така че издателите на практика спряха да издават книги на руски език. Затова рускоязичните писатели издават преводи на украински език, но ви винаги трябва да помним, че имаме кримско-татарско молцинство с кримско-татарски език и литература и култура. Имаме голямо унгарско езично молцинство в Карпатите с няколко десетки писатели и поети, всъщност и едни от най-добрите унгаро-езични писатели. Чувствали ли се Украина заплашена, от нещо като нови имперски амбиции на двете големи сили Съединените щати и Русия заради споразумението, което предлага Вашингтон за редкоземните минерали нещо като нов вариант на империализъм. It was not until days ago in Ukraine, Ukrainian... До преди няколко дни това мислене не беше популярно в Украина, защото украинците винаги са искали да виждат Америка като партньор и помощник, и като основна демократична сила. Но сега, когато Тръмп всъщност иска минерални ресурси от Украина като заплащане за помощта, в украинското общество вече се чуват критични бележки и тъжна ирония, че Украина всъщност е третирана като колония. Билото от Русия и какво ще направи Украина, и какво трябва да направи според интелектуалец, uh, общественик, писател като вас? Do we have an answer to that? Uh, I'm not sure. Zelensky refused to sign the first Имаме ли отговор на този въпрос? Не съм сигурен. Зеленски отказа да подпише първия вариант на този договор, който му беше връчен в Мюнхен от ръководителя на финансовото ведомство на САЩ. Но е трудно да се предвиди какво ще се случи понататък, защото, ако няма достатъчно военна помощ, Украина ще се окаже в тежка ситуация, в която може да се наложи да приеме непопулярни решения. Има ли светлина в тунела, как ще изглежда Украина след края на тази война, започната от Русия, която влиза в четвъртата си година, е последният въпрос към украинския писател Андрей Курков. Надявам се тази война да приключи един ден. Но аз съм реалист. Знам, че на практика стотиците хиляди убити хора издигнаха една стена между Русия и Украина и тази стена е огромна. Украинците ще се опитват да се скрият от Русия зад тази стена в продължение на десетилетия. Така че, поколения ще трябва да се сменят, преди да има разговор за евентуално умиротворяване или някакъв общ контекст с Русия. Защото, чрез тази война Русия изолира Украина от себе си за десетки години, ако не и завинаги, Това ще остане в паметта. А гробовете на украинските цивилни и на украинските войници ще определят отношението на украинците към Русия и към руснаците. Украинският рускоязичен писател Андрей Курков пред колеги журналисти, писатели и интелектуалци от срещата с него в Париж, организирана от независимото издание Vox Europe. А към темата за езиците и звученето, освен въпроса за руския, украински язик и другите разпространения, на територията на Украина, добавяме и още един нов технологичен аспект. Българският превод от английски на, на разговора с Андрей Курков е озвучен от изкуствен интелект.